Com. Programming on WRSU FM is sponsored in part by Teachers Insurance Plan of in New Jersey. Teachers Insurance provides auto insurance that is tailored to the needs of school employees, exclusively for New Jersey's educational community. Teachers Insurance Plan of in New Jersey can be reached at 866 NJ Teach or online at nj-teachers.com. WRSU New Brunswick, 88.7 on the dial and worldwide at wrsu.org. Hárnappal ezelőtt beköszöntött az igazi nyár. Ugyanakkor már is túl vagyunk az év leghosszabb napján, nem bosszantásként mondom, de használjuk ki a jó időt. Június 26-a van, a jánosok és a pálok névnapja. Köszöntöm Önöket és mindenkit, aki velünk tart ebben az órában, amikor is a magyar adását hallják a Dupla RSU, a WRSU FM-ről a Radgers Egyetem rádió stúdiójából. A szerkesztő műsorvezetőt Rozs ildikot hallják. Elérhetőségeink a környéken, a rádiókészülékeken, a 88.7 FM-en, az interneten pedig a www.wrsu.org címen találhatnak meg bennünket, és akiben ebben a szép időben inkább a szabadban tartózkodik, az később meghallgathatja a műsort a Facebook oldalunk archívumában, aminek címoldala Radgers Magyar Magyarnál Rádió névre hallgat. Remélem, hogy politikamentes műsoromban mindenkinek szolgálhatok valami érdekességgel. Először beszámolok arról az egy eseményről, aminek híre mostanra elért hozzánk, aztán verseket fogunk hallgatni. A természetes gyógymódokban a Magyaróról tudhatunk meg érdekességeket, majd lesz kabaré, végül gyereksarok, nem csak gyerekeknek, ezzel zárjuk majd az adást. Műsorunk egy órás. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Zenei anyagunkat Kezdjük egy lustanyári számmal, az illés együttes játszik. Most hallgassunk verseket. Ó, oh, elnézést, először a hírek, azt ígértem meg, elmondom. Magyar Napot tanyán, 2011. július 16-án. A Hereford Pennsylvania magyar tanya tagjai szeretettel meghívják a környék magyarságát az idei magyar találkozóra. A találkozó délelőtt 11 órától éjjel 1 óráig tart. Jöjjünk össze a magyar tanyán családainkkal, és fogjunk kezet egymással ezen a kis darab magyar földön. A horváth mori zenekar szolgáltatja a tánzenét este 8-tól éjjel 1 óráig. A szüneteket áthidalja Kares DJ, majd vendégszeretettel várják a kedves vendégeinket. Emléktárgyak vásárolhatók, szabadtéri konyháik, ízletes ételekkel szolgálnak. Leszbőben választék, sült kolbász, pecsenye töltött káposzta, gulyás, palacsintarétes, finomabbnál finomabb magyar cukrás szintű sütemények. A halászcsárda kitűnő halászlével túros csúszával és cigánzenével várja a vendégeinket, vendégeiket. Lesz népi tánc bemutató, 13 regős cserkész fog székely táncokat bemutatni a délután folyamán. Az úszoda lehetőséget ad a felfrissülésre. A tagság arra törekszik, hogy a vendégeik egy kellemes nap emlékével térjenek vissza otthonukba, és máskor is meglátogassák, hogy máskor is meglátogassák a magyar tanyát. És most egy személyes jellegű információ. Kaptunk egy kedves érdeklődő levelet a Facebookon egy Magyarországú Magyarországról. Ö, érkezett levelet Magyarországi Hallgatóktól, Verebi Esztertől. Köszönjük és örülünk, hogy tetszik a műsorunk. Azt gondolom, hogy a kérdésére itt nyilvánosan válaszolok, mert hát, ha mást is érdekel. Kérdésére válaszolva, hogy járunk-e Magyarországon mi műsorvezetők, elmondom, hogy mi mindnyájan itt élünk és dolgozunk New Jersey-ben, és mind a négyen különböző foglalkozásokat űzünk, amikor nem rádiózunk. A rádiózás önként vállalt elfoglaltságunk, tehát a rádiótól, úgymond, nem kapunk kiküldetést, például, hogy Magyarországon riportokat készítsünk. Tehát amikor hazautazunk egy időre, azt általában családjainkkal és barátainkkal szoktuk ö, tölteni. Most konkrétumokkal nem is tudok szolgálni, inkább csak a majdkorm nevében beszélek. Örülök, hogy felfedezett bennünket, és továbbiakban tarthatjuk a kapcsolatot a magyaróra kukac.yahoo.com e-mail címen, és ezen uh, talán még többet megtudunk majd egymásról. És akkor most következzenek a versek. Ezeket a verseket nem egy különleges alkalomhoz választottam, mint például a múlt héten az apák napi műsorban Sohár István azokat a szép költeményeket, hanem, hanem tetszés szerint szabadon az önök szórakoztatására. Ha már az imént a lustaságnál tartottunk, akkor most is hallgassunk meg egy Petőfi verset, a, a Patópál úr című verset, ami összefügg a lustasággal, ugyebár elmondja udvaros dorottya. Patópál úr! Mint elátkozott királyfi, túl az óperencián, él magában, falujában Patópál úr mogorván. Bemás lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség, közbevágott patópálúr. Ej, eh, ráérünk arra még. Roskadófélben van a ház, hámlik le a vakolat, és a szél egy darab földillel már tud Isten hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap pallásról nézve az ég, közbevágott patópálúr. Ej, eh, ráérünk arra még. Puszta a kert. Ehelyett a szántóföld szépen virít, termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit henyél az a sokbéres? Mit henyélnek az ekék? Közbevágott patópál úr. Egy, ráérünk arra még. Hát a mente, hát a nadrág, úgy megritkult, olyan ó, hogy szúnyoghálónak is már csak szükségből volna jó. Híni kell csak a szabót, a poszton meg van véve rég, közbevágott vágott pál úr. Ejjj, ráérünk arra még. Életét így tengi által. Bár apái nékie mindent oly bőven hagyának, soha sincsen semmie. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születék. És hazájában ősi jelszó. Ráírunk arra még. Ne felejtsük el, ez a, ez a vers Petőfi korában keletkezett. És most egy kicsi, kicsit más hangulatú vers következik. Móra Ferenc túl a jegenyéken. A kiskoromban nyári este lente kicsalt kunyhong elé a naplemente, gyermekszemem ráfüggeszt vén mohon, elbámészkodtam az és s együgyön eltűnődtem afelet, hogy túl a jegenyéken mi lehet. Amikor aztán nagyobb lettem, és a barázdán általmenni mertem a fügefészkes nádasig, Ahol a fátylas ég a földre ráhajol. Jaj, Istenem! Ott újra beszegjék látómezőmet újabb jegenyék. Az évmadarak halkan elsuhannak, Ides tova már vége lesz nyaramnak, Utam közel végébe suttog a temetőszéli jegenyék sora, Kapok-e végre rá feleletet, hogy túl a jegenyéken mi lehet? Petszerit hallották. Ezután a szép Móla Ferenc vers után egy vörös Sándor költemény következik, megzenésítve. A címe: Kiminek gondol? Előadja Szabó Szabulőrényc, ima a gyermekekért. nézést a hibáért abban ugye mindjárt egyetértünk hogy a gyerekeket nagyon szeretjük féltjük és szeretnénk az egész életük minden lépését óvni Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című verse gyönyörűen kifejezi ebbéli érzéseinket elmondja Lukács Sándor Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzá mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél... Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út. Vezest okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat. fű kő, légy párna a fejük alatt. Őket gyümölcsel, almafa Tanítsd őket Csillagos éjszaka Tanítsd, melengesd te is Drága nap Csempészt zsebükbe Titkos aranyad S ti mind Élő és halott anyagok Látok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz, reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég és föld igazrokonom. Igazrokonom. Hozzátok, fordulok. Tűz, víz, ég és föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld. és minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek. Most zene következik. Presser Gábor, Stevanović Dusán a Padlás című műzikelvéből a Csupa-csupa Padlás című számot hallgassuk meg. Az előadók, ha jól emlékszem, akkoriban Kasszás Attila és Igó Éva énekelte ő ezeket. Térjünk rá a természetes gyógymódokra, és nézzük, mire lehet jó a magyaró. A magyaró az egészség kulcsa. A magyaró olajos, tehát egészségtelen. Legalábbis korábban azt gondoltuk. Legújabb, legújabb kutatások szerint azonban a magyaró kifejezetten jót tesz az emberi szervezetnek, segíti egészségünk megérzését és a szívbetegségek megelőzését, sót még, sőt, még az elhízás ellen is segít küzdeni. Jótékony hatás a mogyoróhéjban. <gül> Érdekes ez a kifejezés. A magyaró olaj tartalma magas, 100 grammonként kb. 560 kalóriát tartalmaz. Mielőtt azonban a hír hallatán megszabadulnánk magyaró készleteinktől, jobb, ha tudjuk, hogy telítetlen lenzsírsavakról van szó, amelyek valójában egészségesek. A telítetlen zsírsavak a szervezetbe jutva hormonokat termelnek, fokozzák a zsíranyagcserét és támogatják az idegműködést. A telített zsírsavakkal ellentétben nem emelik a koleszterin szintet és nem rongálják az erek falait. Úgynevezett jó koleszterint tartalmaznak, úgy hívják őket, hogy HDL, melyek a rossz koleszterinnel, az LDL-lel szemben védenek a szívinfartus és a szélütés ellen. A telítetlen zsírsavak számtalan jótékony hatása között nem elhanyagolható a rák megelőzésében és gyógyításában betöltött szerepe sem. Nem az a fontos tehát, hogy kerüljük a zsírt, hiszen arra szükség van a szervezetünk működéséhez. A lényeg az, hogy a helyes zsírt, tehát telítetlen zsírsavat fogyasszunk. A magyarról pedig éppen ezt a rendkívül fontos tápanyagot tartalmazza. Napi 40 gram mogyoró fogyasztása, ezért a tudósok szerint jelentősen csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. A mogyoró ezen felül számtalan ásványi anyagot, valamint ö, vitamint és rostot tartalmaz, melyek mind fontos részei a kiegyensúlyozott diétának. Mogyoró elhízás ellen? Igen, a magyaróban csak úgy, mint például a gyümölcsökben, nagy mennyiségben találhatók élelmi rostok. Az alacsony élelmi rost bevitel sajnos elterjedt, ám de a helytelen táplálkozási szokás, a rostok pedig nagyon fontos szerepet töltenek be táplálkozásban, többféle jótékony hatást gyakorolnak a szervezetre. Védenek az elhízás ellen, mivel a jólakodtság érzését keltik azáltal, hogy a gyomor... Bél rendszerben Ezen felül serkentik a bélműködést, és csökkentik a vastagbérák kialakulásának kockázatát. Egy másik meglepő alcim, Mogyos csokoládé, mint az egészség forrása. A réz, mint nyomelem, elengedhetetlen a növekedéshez és a fejlődéshez. A vörös és a fehér vérsejtek fejlődéséhez, a szív és az izmok összehúzódásához, a vasszállításhoz, a csontok szilárdságához és az fejlődéséhez szükségünk van a rézre. A szervezetünk azonban nem állítja elő ezt a fontos elemet, így szükségünk van arra, hogy táplálékunkkal elegendő rézmennyiséget juttassunk a szervezetünkbe. A legtöbb rezett tartalmazó élelmiszerek között első helyen áll a magyaró, és a kakaó is az élvonalban van. A mindkét fontos anyagot egyszerre tartalmazó magyarós csokoládé, természetesen még mértékletes fogyasztása, tehát pozitív szerepet tölthet be testünk és elménk fejlődésében. Egészségünk megőrzésében éppen ezért segítséget nyújthatnak a magyarót és a kakaót tartalmazó termékek. Vitaminbomba a magyarrólban számos fontos vitamin található. Gazdag B1, B2, C, H és E vitamin van, az ásványi anyagok közül pedig káliumot és kalciumot tartalmaz, ezen kívül olyan enzimek is vannak benne, melyekre a sejteknek szükségük van az energiatermelésre. A B vitaminok létfontosságúak szervezetünk idegműködése szempontjából. Az E vitamin és a C vitamin a leghatékonyabb szabadgyökfogók. Az E-vitamin kedvező hatását az immunrendszerre szerepét a rák, szív és érrendszeri betegségek megelőzésében vizsgálatuk sora mutatta ki. Tegyük félre tehát korábbi előítéleteinket a magyaróval és a magyaros csokoládéval szemben, hiszen fontos részét képezik a mindennapi kiegyensúlyozott táplálkozásnak. Segítségükkel számos betegséget előzhetünk meg, kordában tarthatjuk koleszterin szintüket és még az alakunkra is vigyázhatunk. Ezt tehát a legújabb szemlélet gondoljuk át, hogy mennyire értünk vele egyet, főleg, hogy mennyi csokoládét eszünk, és legfőképpen, hogy milyent. Azt én, hogy van egy, van egy ismerősöm, aki a magyaros Csokival fogyasztotta le magát. És most komoly zene következik. Orf. Kármina Buránájából következik egy részlet zongora kísérettel, a magyar kábelművek férfékara előadásában magyarul. Ez egy igazán remek zene, érdemes az egész darbot meghallgatni, mondjuk legalább ötvenszer. Sokan várják már a kabarét. A mai meglepetésünk, az 1982-es humorfesztivál egyik nyertes műve, egy vállás története a szereplők Káldi Nora és Tankai István. A Palatinusról ismerkedtünk meg. Június volt, ő a medence szélén ült, piros bikiniben. Augustus volt. Sárga fürdőruha volt rajtam, és a Dunaparton történt. Meghívtam egy fagylalatra. Ösörté volt. Strand után moziba mentünk, a sötétben a vállamra hajtotta a fejét. Mert nem láttam az előttemülőt. Aztán beültünk egy presszóba. Késő este kísértem haza. A boldogságtól szinte megrészegült. Meg a négy konyaktól. Gyalog mentünk át Budáról. Kőbányára. Mert sajnálta. Mert sajnálta a taxira a pénz. Az úton hozzám simult? Az úton rám támaszkodott. Mástnap felhívtam a munkahelyén. Nagy idát kereste. Én kis irén vagyok. Azt szerettem benne, hogy más volt, mint a többi. Azt mondta, hogy az édesanyára emlékeztet. De kiderült, hogy az ő édesanyjára. Magas volt, szőke és kék szemű. Most köpcsös és se színű. Miatt a rúgtam ki az összes fiúmat. Akik ott vigyorogtak rajtam az esküvő. Ahová a szülei else jöttek. Mert akkor volt a vállóperük. Az anyósom ragaszkodott a templomi esküvőhöz, és nekem a kis volt a tanú. Aki álszakált. Aki álszakált ragasztott. De leesett róla. Az apjának az fájt, hogy én csak egy gépírónő vagyok. Az anyja mindenkinek velem hencegett. Mert azt hitte, hogy valaki lesz a vejéből. Én gépeltem a diploma munkáját. Ezért nem fogadták el. Csak a másodikra sikerült. Mint a náci szakán. Én gyengéd voltam és figyelmes. Ügyetlen és balfácsa. Zaporsra egész éjszaka a járkált az előszobában. Ne, mert nem mert elaludni. Hogy ne zavarjon minket a horkolásával. Két hónapig laktunk a szüleimnél. Nekem húsz évnek kívül. Mindig az anyja főztje után sírt. Mindig sírtam az anyja főzty után. Szabadon engedte a papagát. Anyu tanította meg beszélni. Mert egyet is sok volt hallgatni belőle. Orákat töltött a vécén. Mert egyedül ott volt nyugalmam. A papa az én fokrémmel borot válkozott. Még hogy a papa. Géza bácsiszta. Ő meg Imre öcsém ezett. Anyuka segített beosztani a pénzünket. Úgy kellett visszajárnám tőle kanasztára. Nekünk gyűjtötte, ő segített berendezni a lakást, amit végre megkaptunk. Amit végre megkaptam a vállalattól. Anyuka vett nekünk egy automata mosógépet. Nekünk, hogy kimélje a kislányát. Az én apám viszont egy valódi olajfestményt adott. Ami őt ábrázolta. Végre együtt voltunk. Hozzáláttunk a családtervezéshez. Szerettünk volna egy gyereket. De kettő lett. A kislányok, mint két tojás, úgy hasonlítanak az anyósomra. Csecsemőkoruktól tudományosan nevelem a gyerekeket. Ellenem. Vizetésből alig tudtunk kijönni. Piperére mindig kellett. Meg a haverokra munka után. Azok nem haverok voltak, hanem kollégák. Ivó cimborák. Ő pedig kismama klubot rendezett be a lakásban. Minden barátnőmmel kikezdett. Büszke lehetne rá, hogy tetszettem nekik. Dugi pénze volt. Amit mindig megtalált. Megfeledkezett a születésnapomról. Mert udvariasságból, hogy ne öregítsem. Engesztelésül nyaralni vittem Bulgáriába. Csak mert tudja, hogy nem bírom a napot. Akkor minek járt a Palatinusra? Már én is megbántam. Betelt a pohár. Amikor hozzám várta. Holnap lesz az első vállóperi tárgyalásunk. Tegnap volt a békéltető tárgyalásunk. Kéz a kézben jöttünk ki. Összebújva sétáltunk haza, mint régen. Mert sajnálta a pénz taxira. <Színt> Ez egy vidám csipkelődő zene szám Illényi Katicától. A címe Mi. Hallgassuk csak. <Színt> Minden láb értet sír de Minden láb néked Nem vagy szív nem vagy hű a de is nagy szerű. Nem vagy hűs de a hogy nem vagy nő Minden láb téged van téged hív Minden Hason, egy két szív A szív nem tesz más Csak is szíved mondani belami, Bellami, belami. Egy édes nóta zeng az éjjel át, Örökké hallom a Egy úról szól, ki kedvences a köldjnek a fölgyek hullatják a kölyek, hiába minden mindig ég a tűz, a csók a csók, a szív a szívhez űz, és ez a már is ének egész Párizs. Minden lát értett sír, Bellami. Fes és nagyszerű, nem vagy hűs, de a fül, hogy nem vagy nő. A gyereksarok nem csak gyerekeknek, az Alma együttes énekel a Balatonról. a ponty meg a harcsa alszik a nádom sokat katica locsanatóban a nagy hasuk garda éhesen ugrik fürge csuka ringat a hullám benne pihennek a kis kiskacsa alszik a nagy kacsa hátán sorra kinyílnak a tarka mezők, a tarka mezők. A nagy a harmatos igen, gyík heverízik a parfümuhán. Csillan a fény a hajnalin napnál, kis hída ípi a büszket a von. Illata árad a szífrat a vasnál, csendesen íbred a szíparaton, a szíparaton. a mesesarokba. Zegh Zoltán három nyulak című meséjét Szabó Gyula meséli el. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, sejem fűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre mennek. Egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mi csináltok, mi csináltok, három nyulak, úgy ültök ott, mint az urak? Hogy, hogy bizony, mint az urak felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre róka húst teszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk, róka fogni. Csacsi szarka. Nem elhitte. Repült is már, a hírt vitte, s butaróka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna akármilyen ravasz róka? Mert a szarka így kiháltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj meg! Mekkora nyulak voltam. Jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk, hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek. Ennek a felesem óka szedte is lábát a róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaírne. Hát, amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt. Szaladj te is, komán farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgass, az erdő közepén jártam, most is a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet, ottan ültek, három szörnyek, három nyúl volt, és akkora fél méter is volt egy foga. Hát még, miről beszélgettek? hogy aztán csak farkast esnek? No, hiszen egyéb se kellett, a farkas is mutni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hová szaladsz, Varkas, koma! Medve komám, ne is kérdjen, szalagy, ha kedves az érted. Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam. Jaj, mit láttam? Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elől róka, hátul medve, közbül a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszérre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve. Együtt szalad róka, medve. No, hiszen, csak ne nevessél. Vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladj inkább te is erre. Kiháltott rá a medve. Az erdőben három szörnyök puska sem meg őket. Három nyulak, de akkorák. Nem láttál még ilyen csodát. Szedte lábát a vadász is. Eldobta a puskáját is, ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne fallják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben. Ezután még egy zene szám az Alma együttestől, a címe Sára. Egyszer régen, nagyon régen, Zógó erdő közepében három nyulak. Sára, kukkants bele a nagy mamik a lába Hosszállon a dinnyétkörtétes szertek meg Málnát Szilvát banánt, a szadszőlő tegreszt édes almát Hosszállon a dinnyétkörtétes szertek meg Málnát Szilvát banánt, a szadszőlő tegreszt almát viszi be Kukkancs bele a nagy virágkos a rába Hozzállom nem török szektütt mőszirmot és páprányt Betúniát, léliomot, rezgőkéhez rózsát A nem török szektütt nőszirmot és páprány, Betúniát, léliomot, fréziát is és iszipe. A szálon nem török szegfűtlő, zirmot és páprány betóniát, miniamot, részját és hűszűfet. Uh, a CD játszó nem mindig fogad szót nekem. Gyerekek, hallottátok már, milyen ez, amikor hangol a zenekar? Hát íme, hallgassuk meg. és harcsona, kavargó zenebola. Hangol már a zenekar, kezdődik az űrzar, Bőgő, és és harcsona, kavargó zenebola. áll a zongora, háromlábú cimbora. Skálázik a gordonka, semmi másra nincs gondja. A hegedű karcsú pürge láthatni, hogy jó a kedve. Tehet is nincs kíváncsa testvére, a komoly brácsa, hangol már a zenekar, kezdődik az Bőgő, bőgődop és harsonak, kargó zenebona, lágyan szól a mandolin, elúszik a szandolin Társonyosan zeng a hárfa, hangok alá Mit mondjunk a cintányérra, Hangvés elő rézedénypár Mindjegy nőnek egy az ára össze nem lesz kár Hangol már a zenekar Kezdődik az űrzavar Bőgődob és harsonat tavargó zenevonat Sörög már a kasztanyét Spanyol táncos fürgén lép Pontos ám, a xilofon, nem kell hozzá metronom. Minden innen doppelek, vad viharos Erős ködik Erősödik a duta, a trompita. Megszólal a harsona. Harcolat, tisztelegve elsiet, léptük csukkal lendület. Angol már a zenekar, kezdődik az űrzavar, bőgödob és harsona, Kavalkó zene volt, angol már a zenekar, kezdődik az űrzavar, bőgödob és harsona kavargó zenebola megcsendül a, megcsendül a dong vége van és pont Most pedig térjük át újra a felnőttek muzsikájára, az lgt hallgassuk meg az ő még csak most 14-et A műsor vége, remélem jól érezték magukat, jól éreztétek magatokat a műsor hallgatása közben. A következő héten Deve Cserita Más várja önöket sok szeretettel és a tőle megszokott színes műsorral. Én most egy kicsit hosszabb időre búcsúzom el önöktől. Addig is remek nyarat kívánok, és mindenkinek kívánom, hogy kedvük szerint látogassák meg magyar hazánkat, hogy tovább fedezhessék fel annak értékeit, vagy egyszerűen érezzék jól magukat otthon. Önök a WRSU, a WRSU magyar nyelvű adását hallották New További kellemes délutánt a magyarországi hallgatóknak pedig nyugodalmas jó éjszakát kíván a mai nap szerkesztőműsor vezetője Rozs Ildikó. Az utolsó zeneszámot az LGT együttes számai között választottam, nem adom fel. 1978-ból. A zene után a spanyoladás következik. Viszont hallásra! Míg a házadba fújtál a szélzől Mi az engem elkapott és legtépett te feldugott Itt a józára fóknak a szélzől Én láttam kulcsa arcukat az, az ingembe a kap, amíg miért nem akar, vastag az önfejem, gyógyult már, és nem is fáj. Amíg náladban jól mondom küldek, én eldobáltam mindenemet, hogy szabad a gyorsabb, könnyebb legyek, amíg fény a az autó. To the city, to, the, to, the, to the on WRSU-FM.